while you here? I'm also just a girl standing in front of a, a room, boy asking to love him. Precious. Yes. I have a dream. Himal! Himal! Lucky and for that more that's not the lead This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will! Varmt välkomna till Det borde du veta här på PTFM Studentradion 92,8. Jag som står här i studion och ska försöka leda er genom programmet. Jag heter Peter Appelqvist och vid min sida har jag dagens domare Klara Karlsson. Hallå, hallå. Varmt välkommen. Tackar. Och eh, vi ska säga välkommen till Emil Johansson hej, hej. och Oliver Hedberg Tänna. som är dagens tävlande. Hur eh, känner ni just nu? Jag är lite nervöst. Mm. Är det. Ja. Mm. Vad, vad har ni för förväntningar just nu? Jag fick ju precis när jag gick in här veta att man kan bli idiotförklarad om man ger bort sig. Så att min förväntning är inte bli det. Ja, det är väl så sant som det är sagt. Man kan säga som Hans Rosling också. Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel. Precis. Klara, hur känner du första gången som domare? Nej, men det känns bra. Det blir jätteroligt det här tycker jag. Mm, vad bra. Vi drar igång alldeles strax. Vi tar början med att lyssna på Filip Filip heter han, Filip Lundgren Filip Lundgren med Är det du? Du lyssnar på Det borde du veta här på PTFM studentradion 92,8 och det är dags för oss att dra igång tävlingen här mellan Oliver Hedberg och Emil Johansson och Klara, eh, först har vi vem där vad, vad innebär det? Det är till det första momentet då vi kallar det Vem där, så att säga, och det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop flera ljudklipp som vi med viss logik gestaltar en känd person. Den tävlande som kan det rätta svaret först säger sitt namn i mikrofonen och skriver ner svaret på sin lapp. Istället för att säga svaret direkt så svaret rakt ut, ska jag säga, så att du som lyssnar kan få lista ut det på egen hand.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 <test> is it a chrome but you broke the rules leave leave my life ignome the same name and the Oscar goes to the Oscar goes to år och nästa år så får sverige mina sedan of love everything else seems to be a waste of time i like men I'm alone I want to be alone is one of the most famous ever uttered in the movies. Appropriate ja, en eh, makeup a little movie magic and mm. her own mesmerizing presence transformed her into one of the world's top film stars in the Garbo har förklarat idag många gånger att hon aldrig har mm. talat och aldrig kommer att tala i en radiomikrofon vare säga i Amerika eller i Sverige. Ja, vi hörde Oliver som är den som ska få gissa först. Ja, Greta Garbo det är helt rätt. Det blir en poäng till Oliver och Emil hade också isat på Greta Garbo. Ja. Du är ju som så att eh, båda kan inte få en poäng eh, tyvärr så att eh, det är Oliver som vinner vem där Hur, det, Hur? <tryck> förtryck, det är rundan. vad tog det dig på? egentligen försent men det jag ska och vem kommer vara på de nya sedlarna. Mm. Emil var, när kände du att det var Garbo? Ja, samtidigt ungefär. Mm. Ja, det var ju i början så var det ju väldigt långsökt. Det första man hörde det här lilla språkljudet eller det var Gösta Berlings saga som en grupp heter. och Det var först en av filmerna hon slog igenom i, Greta Garbo. Sen hörde vi September med Earth, Wind and Fire. Hon är född i September. Eh, och Sen hörde man henne prata italienska och så The Oscar Ghost hon har ju fått en del Oscars. Man hörde även lite klipp från Anna Karenina som hon fick en Oscar för. Men det här var filmatiseringen med Jude Law och Keira Knightley som man hörde. Eh, och så lite, hörde man henne lite mer och sen var det ju en, på slutet där, en intervju eh, där de, en radiointervju men han fick inte prata mer utan han fick kunde bara beskriva vad som hände eh, då ska vi köra eh, nyhetsquissen och det är en, en tävling i taget och vi börjar med eh, Emil, är du redo? Mm. då kör vi Carlsberg återkallar öl från 680 svenska krogar efter att två personer har druckit fatöl och fått blåsor och börjat blöda i munnen. Mm, sant. Sant. TV-serien Modern Family har infört en strikt inga svordomaregel, detta för att man ska vara ett gott inflytande på alla barn som är med i serien. Sant. Falskt. Manchester City har lagt ett bud på 67 miljoner pund för att byta grupp med Manchester United i Champions League. Fast. Falskt. Falskt. Ett antal lägenheter på Sandåken i Umeå fick för hög spänning in i sina lägenheter vilket skapade, skadade kylskåp, diskmaskiner och annan elektronik. Sant. Det är rätt. Saudiarabien har i veckan fört fram ett förslag på en lag som ska tillåta kvinnor att få äta sin mat med gaffel. Sant. Falskt. En tandläkarklinik i Motala råkade blanda ihop vätskorna och gav en patient rengöringsmedel att skölja munnen med. Osant. Sant. Den tidigare running, running backen i Baltimore Ravens, Ray Rice, har i veckan accepterat en fight med forna UFC-mästaren Tim Sylvia. Falskt. Det är rätt. Det är faktiskt... Eh, falskt, ja. Och, eh, falskt, ja, men han hade rätt på sitt svar. Ja, oh, precis. Eh, och då går vi över till Oliver. Vi ska se till så att han hörs och så kör vi. En ny app som heter LinkTinder har släppts som ska hjälpa kärleksökande karriärmänniskor som vill kunna effektivisera sitt surfande. Falskt. Rätt. Elever som använder internet extremt mycket har de sämsta resultaten i läsförståelse och matematik visar Skolverkets analys av senaste pisa Falskt. Det är sant. Vid två tillslag hittade polisen och tullen över 6 ton kläder som sannolikt stulits från olika klädinsamlingar i Sverige. Sant. Det är rätt. Tiotusentals män har bett The US Food and Drug Administration om att få pillret för det kvinnliga Viagra i pulverform. Fast. Det är rätt. Sångerskan Whitney Houston dog 2012 men är ändå aktuell i hologramversion. Fast. Sant. Steve Ells, grundaren av Chip Tool, gick nyss om president Obama i Vem som tjänar mest under ett år. Sant. Falskt. Det amerikanska försvarets forskningsgren Darpa- har lyckats skapa en handprotes kopplad till hjärnan- som givet en tidigare förlamad man känns tillbaka. Falskt. Sant. Trots att Sony marknadsförts flera av sina experter- telefoner med att vara vattentäta- så avråder nu företaget de, äh, sina användare- för att ta bilder under vatten. Falskt. Sant. Var det faktiskt. Så det var tyvärr fel på den. Klara, hur gick det för våra tävlande- nu när Då tiden är ute Det, det blev tre lika där, faktiskt- Ja, tre lika. Det betyder att Oliver alltså har fyra tre när vi är halvvägs. Vad tyckte ni om nyheterna? Var de för svåra? Eller för långsökta? Nej. Nej. Bra raka svar här. Klara? Eh, är du som domare med i matchen än så länge? Omenskaplig tycker jag ändå. Mm, jättebra. Easy med Natalie Felicia och det är veckans singel här på PTFM Student Radio 92.8 Du lyssnar på Det borde du veta, vi är inne i omgång två det är åttondelsfinalen mellan Oliver Hedberg och Emil Johansson som avgörs i detta nu, det står 4-3 till Oliver efter de två första inledande momenten och nu har det blivit dags att starta med geografi och Klara, vad det som gäller här om någon svarar fel? Eller vad det som gäller när frågan är ställd kanske? Uh, oj, lite. Uh, då så går frågan över till motståndaren. Om man om man den, ah, precis om man skulle få fel. Och man får ordet eller man får svara genom att ropa sitt namn. Uh, vi börjar med geografi. Jag Det vi hör här är hymn till Västergötland och Västergötland är det enda landskapet som gränsar till Sveriges två största sjöar. Vad heter de? Oliver. Mm. Mm. Oliver. Vem vet dem. Det är helt, helt korrekt. Vilket är nationalspråket i Brasilien? Emil. Portugisiska. Det är klara? Det är rätt. Vilken flod utgör gränsen mellan Tyskland och Frankrike? Emil. Emil. Ren. Det är rätt. Nu söker vi en saltsjö som ligger 400 meter under havsytan och därmed är världens lägst belägna punkt. Det är alltså ovanför havsytan, fast ändå inte om ni förstår vad Inget svar. Vad är det rätta svaret? Döda havet. Sverige är indelat i kommuner, län och landskap. Hur många landskap är Sverige indelat i? Oliver. Oliver. 19. Det är fel. Emil. 24. Fel. Svaret är 25. Vilket hav är störst? Emil. Emil. Stilla havet. Det är rätt. Landet gränsar bland annat till Elfenbenskusten i väst. Vad heter huvudstaden i Ghana? Emil. Emil. Dakar. Nej. Fel. Oliver. Nej. Det rätta svaret är Accra. Motorvägen E45 sträcker sig från Göteborg i södra Sverige till vilken ort i norra Sverige? Emil. Emil. Kiruna fel. Oliver? Pietro. Det är fel. Det rätta svaret är Carisondo. Carisondo. Syrien är aktuellt just nu och vi undrar vilket språk som är vanligast i Syrien. Där är tiden ute. Klara, vad är svaret? Arabiska. Vid vilken sjö ligger Jönköping? Oliver. Väten. Vätten är rätt. Och mitt i Vätten så ligger en ö. Vad heter den? Emil. Emil. Visningsö. Det är rätt. I Härjedalen är lodjuret landskapsdjuret. Men i vilket landskap är älgen landskapsdjuret? Emil. Emil. Jämtland. Det är rätt. Mm, och där gick, eh, gick tiden ut för geografi. Medan Klara räknar sina poäng snabbt. Så frågar jag också vad är det som... Eh, vad står det egentligen? Det är jämnt. Då ska vi se. Det står, står 8-6 till Emil. Mm -hmm. Han har vänt alltså från inledningen. Då ska vi se. Nu går vi in på barnböcker. Och nu undrar jag vem det är vi hör i det här klippet. Äh, vänta. Ja, jag ska bara. Oliver? Oliver. Björn Gustafsson. Fråga karaktären, ska jag säga. Jaha, äh, Alfonsoff, pappa. Det är rätt. Mm, Alfons hör vi. Eh, då fortsätter vi med barnboksfrågorna. Vem har skrivit böckerna om Katniss Everdeen som också går att se i fyra filmer? Det är alltså Hunger Games-trilogin. Det rätta svaret är Susan Collins. Böckerna om Satsuki fyller 20 år i år. Hur många böcker finns det? Oliver. Oliver? Två. Fel. Emil? Fem. Eh... Det är faktiskt helt rätt. Ja, det, det, det. det finns fem nu, det kommer två nya under det närmsta året. Precis. Eh, Spöket Laban fyller jämt i år. Hur mycket fyller Spöket Laban? Emil. Emil. 20. Fel. Oliver? 30. Fel. Det rätta svaret är 50 år. Vilken svensk barnboksförfattare tilldelades 2014 det prestigefyllda Alma-priset till Astrid Lindgrens minne? Mm, där är tiden ute. Det rätta svaret är Barbro Lindgren. Vilket djur är bu och be i böckerna om bu och B? Mm. Alltså, Oliver. Läsning. Oliver. Får. Det är rätt. Det ja, gissning som gick kan. <laughs> böckerna om Lasse och Maja är otroligt populära. Hur många böcker finns det om Lasse och Maja? Oliver. Oliver. Tio. Fel. Åtta. Fel. Svaret är 24 böcker. Prick och fläck är skrivna av Lotta Geffenblad. Vad är prick och fläck för djur? Emil. Emil. Hundar. Fel. Oliver. Katter. Fel. Det rätta svaret är kaniner. The Falls in Our Stars blev en populär bok och film. Vad heter boken på svenska? Emil. Emil. I stjärnorna taket. Fel. Ja. Oliver. Nej. Det rätta svaret är, förr, förr eller senare exploderar jag. Högst oklar översättning. Ja. Nämn fyra av Astrid Lindgrens böcker som har filmatiserats. Oliver. Oliver. Oliver. Emil i Lönnö börjar bränna lägenhjärta. Pippi Långstrump och Mariken. Det är alla rätt. Det är klar att tittade ner i sina papper, jag har bara skrivit några exempel. Jag har inte skrivit alla rätta svar, för det fanns, eller finns väldigt många... Det här är väldigt spännande. Vi kommer strax att avslöja vem som har vunnit den här matchen och gått vidare till... Crush, Lush like me me Life med Sara Larsson här i Det borde du veta på PTFM Student Radio 92,8. Och innan jag frågar Klara hur det har gått idag Dagens domare alltså, Klara Karlsson Så tänkte jag fråga er, Emil Känner du att du borde vetat någonting idag? Ja Mycket. Ja. ja allt, Oliver? Ja mm. absolut. Jag tänkte Klara Ja. Eh, vad har hänt? Det står lika, 9-9 Och eh, det hade vi inte räknat med Nej då. Men eh, vi är ju ändå beredda på alla möjliga händelser Så att vi har ju en utslagsfråga eh, redo så att jag får be er tävlande att slå på geniknörarna igen. Och jag frågar från barnbokskategorin: Mamma Mu är en känd bilderbokskaraktär. Vem är hennes följeslagare? Emil. Emil. Kråka. Det är rätt. Det är rätt. Och Emil Johansson vinner alltså med på en utslagsfråga. Ja, du får applådera. Mm. <laughs> Bra. Bra. Eh, 10-9 alltså på utslagsfråga, det är precis som i förra matchen det har varit på utslagsfråga som vi fick Tim sen som vinnare Så att det är två. Ni kommer att mötas i kvartsfornal i november okay. Hur spontant har du känsla på det? Ja, det det känns väldigt bra det, Ja, vänder, lite besviken just nu på mig själv Du har ändå vunnit med ja, besviken Precis mm. så. Jag kan ju säga att du tog igen väldigt mycket där på geografi -delen. Jo, det var, Men det är geografifrågor som jag var dålig på Okej, okay. mm -hmm. då vände du där du vände matchen. Alltså. Ja, det är intressant. <laughs> det säger någonting om mig. <laughs> Fast du lyckades ändå ta igen glappet på barnboksregorin. Ah, mm. Och du hade ledningen. Ni var lika duktiga på nyhetsquissen. Mm. Men du var lite snabbare på vem där. Så det, det hedrar dig. Mm. Det är alltså två övertidssegrare som kommer mötas i kvartsfinal i november. Alltså... Emil Johansson och Tim Olsén. Oliver Hedberg får kanske sikta på säsong fyra i vår. Ja, varför inte? Eh, och vi ska säga det att nästa vecka så tävlar Anton Koren och Sofie Andersson. Mm. Och då sitter varken du eller jag här Nej. och pratar. utan Då är det Johan Ågren och Ludvig Kjellén som leder programmet framåt. Det tror vi kommer gå lika bra som för oss. Absolut. Klara, mm. hur kändes domardebuten? Nej, men det kändes väldigt bra. Eller tyckte du att jag skötte mig, Peter? Ja, du, du får medberömd godkänt. Ja, men tack så mycket. Eh, fast det är, det är inte MVG. Nu, jag ska inte säga MVG, men det är ju mycket väl godkänt. Medberöm godkänt är MVG. Det var en liten extra fakta för er där hemma som lyssnar på Det borde du veta varje torsdag. Vi finns ju snart även som podd och även på ptfm.se program, snedstreck, Det borde du veta. Tills nästa vecka, ha det bra.